samsøg via satellit live fra Ballebæde Hotel. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Anders Lott og Anders Breinholt der. De sprøde heste. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til øh... Samsø, hvor solen skinner. Det er der også en, øh, lidt, øh, en voldsom prise, det man vil kalde lidt blæst. Ja, man kalde det dragvejr. kommer ind over øh, øen i dag. Ja. Men øh, jeg, ser det, jeg ser det som om, at blæsten skubber de grimme skyer, de sorte skyer væk herfra. Ja. Pusset den da. Det er lidt sommer. Skal vi gå for Nej, lad os bare. Jeg har fået farfarpleten på. Vi holder ud. Jamen, det er godt at høre, min ven. Over for os, der holder der en Suzuki Alto. Ja. Den holdt også i går. Ja. Det er kampagnemodellen Graffiti. Ja, man kan sige, når man en dag ældre, men det er ses ikke. Du er knaldvild med den morgen, Anders, du er. Jeg ved, at Konrad, vores gode øh, whipman, han ville tage et billede af den alto. Ja. Og ved du hvad, jeg lover dig. Ved du hvad, jeg lover dig, min dreng. Nej, jeg lover du mig? Jeg lover dig, at du får en tur i denne dag. Det. Og måske bliver det i dag. Det, jamen jeg håber. Jeg har, og jeg ved godt, også også allerede i morges, du kurer mig lige så sødt og sagde, i dag skal ud og køre men vi ved det jo ikke. Vi Nej. ved jo ikke, om de vil. Jeg vil i det hvide, dejlige, flotte hus, som ligger på den anden side Villa, af, hvor vi sidder, nemlig ved Ballen uh, Badehotel, Skrådstræk Café Ophelia, der vil vi gå over til naboerne og sige, goddag, kan det være muligt, at min knægt, Anders, han kan få en tur i jeres Suzuki Alto. Det er jo Slagdrigvej nummer 1, de bor på. De bor på Slagdrigvej nummer 1. Allerede der vil jeg være lidt angst. Nej, de, de virker som nogle rare mennesker. Ja, bestemt, de virker som nogle ekstremt rare mennesker. Det er Hvorfor ikke det skal vi prøve. Nå. Ja, vi skal det skal vi prøve. Ja. Hvad skal, skal vi mere? Så skal vi have spillet en masse af ungdommens musik. Næm, skulle ikke bare spille det med det samme. Ja. Så fortæller vi noget øjeblikke vi var ude at spise i går. Åh oh ja. Oj oj oj. Det er måske derfor vi lyder lidt trætte. Det er så lang tid. Rigtig lang tid. Vi får mad nu. Jeg sidder Hvem er en ræv, Anders? Hvem er en rev? Anders? Hvem der er en rev? Ja. Det er næstformanden i Kommunernes Landsforening. Ah, han sidder og spiser lige bag os. Han sidder spiser lige bag boy, Han går bøje, han er borgmester i Odense. Ja, Nogle siger, at man har en rev bag øget. Han er en rev. Han er en rev. Hvad laver han med her? Jeg tror, jeg han spiser morgenmad. Godt. I går var vi ude og spise aftensmad. Ja. På et uh, sted, som ligger på havnen i Ballen, der hedder Skibberly. Skibberly. ja. Dejligt sted, dejlig mad og uh, rigtig sød betjening. Fantastisk betjening. Jeg må sige... Øhm... Ja, ja. uh, det var til UG okay. okay. Ikke at jeg gjorde det, men jeg kunne, man kunne godt have havde haft lyst til at flirte lidt med hende, der serverede Hun var sød Ja Det var hun Ja Men, øh, men der var, var det, der, der skete? Med. Ja, der skete jo ikke rigtig noget, det var det, der skete Ja Der skete det, vi kom flokken 8 Ja, 20 minutter over kom I så, ikke? Ja, godt Men de andre var der ved 8 -tiden. det kunne jeg ikke, ja Så ved 8 -tiden. Og så øh, bestilte vi noget mad Ja Og så begyndte vi at vente Ja Så gik årstiderne Ja så sommer blev til efterår, efterår blev til vinter, vinter blev til forår, og træerne grønnedes igen. Og så hen ad halv elve, ja. så kom maden. Maden kom kvart i ti. Ja, det var foråret. Vi ja. havde ikke været til foråret. så jeg måtte sidde og vente til, I havde fået jeres foråret, okay. ikke? Og vi bestilte cirka kvart overhovedet, ikke? Ja. 20 minutter overhovedet. Og nu er vi søde, så vi siger, at der er ved en leveringssid på cirka en, en time for 40, 40 minutter. minutter det var det, der var i går på Skiverly. Og, og det, øh, maden er også god. Det er den også. Men jeg ved ikke hvad der skete ude i jeg, der skete jo i bund og grund ikke rigtig noget. Men fuck, det tog lang tid. Ja, det gjorde. Men det er også noget med, og det er det, man det understreger engang, at det er vigtigt at tage det roligt. Når ja. man er kommet til øerne... Så siger man, så er det ikke Storbyens Kisihav og Hasterjæ, og uh, og uh, uh, vi skal nå det hele. Nej, Nej der tager vi den tid det tager. Og så spiser man hjemmefra. Så spiser man lige en håndmad. Der, <laughs> ja, fordi der, hvor det jeg... kan lære I lige at tage og spise af, inden man går på restaurant. Der, hvor jeg boer, øh, bor herovre på øen, ja. der øh, var der nemlig blevet bagt et helt nybagt flyt, fransblodagtigt og hjemmelavet jordbærsyltetøj marmelade. Så det valgte jeg så at spise. Det er klogt. Ja, ikke? Men det er fordi, du er en klog drenge. Tak. Og så spiste så inden, at jeg skulle øh, i, i gang. Nu kommer Anker Der er jeg skulle han ja, er ikke en rev. Han gør ikke Anders. Ja, han har en rev på øret nu. Han rev på øret ja. nu. Ja, det er et lumsk smil. Hvad for fanden? Så er kendt i kommunalpolitik. frygtet for ja. hele. Altså, altså, altså ved man ikke, hvad der, man ved, så er man ikke klar over hvad der skal ske nu. Hej Anker. Ja, hej. No. Ja. Come on. Må vi spørge, øh, vi undrer os lidt over hvad for, øh, næstformand formanden undskyld for kommunebilslandsforening og udlandsborgmester. Næstformand. Det gik ikke Samsø, Balle Badehotel. Ferie selvfølgelig. Og nu kan du se, nu skinner solen. Og hvad hvor var du så tidligt op, når du var ferie? Jeg skulle spille golf flere af øjeblik, så derfor er jeg klar og fedt for fred. Ja, fordi man siger jo, at øh, samsugt golfbane, det er jo en af de bedste baner i Europa faktisk. Er det rigtigt? Ja, det er en meget smuk bane. Ligger ned til havet og en velholdt bane, og vi er kommet her gennem flere år og nyder det. Så det er en meget, meget smuk bane. Der er mange smukke i Danmark, men den her, den er speciel. Hvad er dit handicap? Ni. Det skulle sgu da meget godt, det ikke det? Jeg har ikke noget. Jeg, har ikke, jeg ved ikke ikke det, det er jeg overbevist om, det er godt. Jeg er overbevist om det er godt. Og held og lykke på banen i dag. Held og lykke gange. Jeg skal lige høre, du bagte på hende i restauranten i går. Nej, jeg gjorde ikke rigtigt. Jeg synes bare hun var rigtig rigtig sød. Det var, det var ikke det var det ikke det var ikke det, var, det Det, det var ikke kokken der det var ikke kokken der var udsævret. Det var ikke hende. Det afviser jeg. Det var ja, ja. hende den anden. Du sårede meget sød faktisk. Meget, meget, meget sød bi. Du bagte jo ikke på hende. Du, du siger, at du, du skaber lige ud af min sidebinde. Jeg bagte jo lidt på hende. Nej, man kunne jo Jeg havde have jo lyst at se, men det var det, du sagde. Altså, imellem det, det. jeg hørte dig sige, det var, jeg vil gerne flytte samtidig i kæreste med tjeneren på Skib og Ly. Men havde ved det virkelig en godt kunne nå at både at få børn og blive gift med hende og dyrke lidt mere sex, inden man fik mad? Det ville man nok kunne, i hvert fald hvis man skulle realisere med. George Michael og Flawless, faktisk er det jo... Det er jo sådan set bare ham, der synger ind over et nummer The Once lavede. De lavede nummer Flawless, og nu den er så også kommet ned på hans plade. Ja, flot, flot gik. Flot synger ind over andre folks nummer. Ordelige folks nummer. Ordentlige mennesker. Der kan holde hænderne oven over dyne når man er på offentlige toaletter. Der er en ting, som øh, jeg har undret mig meget over. Det er, når man er i havmiljø, og nu er vi jo... Øh i ballen, ja. Ballen, ja. ballen, Ballen, og vi er ved badehotellet, vi er ved Café Ophelia, et dejligt sted. 50 meter til venstre for os, længere nede af gaden. Der ligger vandet. Der ligger vandet, og der ja, ligger ja. Øh, måske samsøs hyggeligste havn. Ja, som hedder Ballenhavn. I går, der havde vi besøg af øh, en fyr, der Jens, han er sammen med en kammersjuk. Går de ned øh, onsdag og fredag ved toltiden, og tænder øh, en kanon, affyrer tre skud. Det er en salut. Ja, tre skud udgør ikke salut. Okay. Men det er en hilsen til søns folk. Ja, og til øh, historien. Godt. Det, øh, jeg undrer mig over, det er, at Jens, han havde en... Øh, og det er ikke for at svinne Jens til eller noget. Nej, til at jo meget. Det er faktum, at Jens, han har en ekstremt stor næse, ja. der er meget rød. Ja, men det er, og det og har vi også set tidligere, det er det, der har ført os til, at vi har erkendt det her problem. Men ser tit øh, knallerkører, mm. primært i Kansas-tøj. Mm. Med øh, en grøn mælkekasse bag på deres knallert, ja. med store røde næser. Og de, de næser ser man omkring havne ja, ofte omkring havne. Jeg har også set dem på Køgehavn. Jeg har set dem i Rønnehavn. Og jeg ved, at vi kommer helt sikkert til, til at se dem i Svendborghavn. Ja, og jeg har også set dem faktisk i Torshavn, hvor jeg boede gang. Der var også nede havnen røde næser. Store og nærmest porøse øh, tingester, som, som, øh, som er begyndt at leve deres eget liv. Ja. Har deres eget kredsløb på kroppen, faktisk? Som har også, ja, og det, det, fordi det er den nemme løsning, Det er nemme svar. Det, det, der vil være det letbenede svar, ja. det er lidt underholdende, men ikke særlig intelligent svar det er bare fordi, de drikker. Det tror vi ikke. Det er øh, noget, som vi tror, der er havnesyge. Ja. Det er det. Er det havgus? Ja. Er, det, er det, fordi de står ude meget i vejret? Er det deres et Kroppen tager ikke imod vinden og solen, er det, men det salten, gør næsen. Er det går, går salten ind i næsen? Er der forskel på, hvis man er saltvandsfisker, eller man er ferskvandsfisker? Det er et meget interessant spørgsmål, du der stiller. Kan man finde, for eksempel hvis man til Furesø Fribad, kan man så finde disse samme røde næser? Eller skal det ud at have gusen? Hvorfor ikke gus i, i Furesøen. Er det i en havgus havgustud? Det ved vi ikke, og det er derfor. Også fordi, at vi øh, skal ringe til... En mand, som ikke er, er vores huslæge? Han hedder Henrik... Nej, Peter? Han hedder ikke Henrik. Han hedder Peter Kordrup Peter Geisling. Han er øh, DR's TV-læge. Der er de to spørgsmål, inden vi skal nå til det med næsen, vi skal spørge ham om. Mm. Er han ked af, at han ikke er vores huslæge? Og er det rygte sandt, at han smuglede ind i sin lægetaske... I, i sin, med i sin lægetaske smuglede han en flaske gin ind til børnemultikantrædet i foråret? Er det rigtigt? Ja. Og så skal vi høre, om det her med næsen. havne -næse. Om det er et, et havne-næse-syndrom, ikke? Det er godt vi først det er, ikke Lavin no, det er Apple Lavigne her. Jo, det er Apple Levin, Det er Apple Levin Og hendes nye single som hedder Happy Ending. Apple Levin og Happy Ending. Og Peter Kvortrup, Geisling, godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Og velkommen til programmet. Tak, ja. Du holder ferie. Det gør jeg. Jeg står i Skagen. Oh. Det er dejligt. Hvor lang tid skal du være i Skagen? Fordi vi kommer jo op. Gør jeg? Ja, ja. Uh, ja. jeg skal medfald. Vi har en 14 dage nu, tror jeg. Oj, oj, oj. Jamen så ses vi sgu nok derop. Vi kan sender jo direkte for Skagen om et par tid. tid ja. Så øh, kan vi kigge forbi? Ja, det skal I da gøre. Vi skal snakke med dig, Peter, og årsagen til, at vi skal have det, det er øh, tre ting. Ting nummer et. Ting nummer et er, at øh, vi har jo vores huslæge, som fortæller om lokale ledelser i de steder, på de steder, vi er, og det er Peter Lund Madsen. Jeg ja. ved godt, det første, du vil sige, det er nepotisme, og du har fuldstændig ret. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at han gør det rigtig godt, så det glæder mig da. Ting nummer, øh, eller, så skal de spørge, så du er ikke ked af, at du ikke er vores huslæge? Nej, bestemt ikke. Og tværtimod, så tror jeg, at danskerne har gavn af og glæde af, at der er så mange som muligt, eller så mange forskellige som muligt, der, der kommer med, med deres øh, bud og deres, de deres viden sammen. Og Peter han leder en masse om en masse forskellige ting. Så det er kun, det er kun positivt. Det tror jeg det at, at talerne er glade for. Ting nummer to. Vi har hørt et rygte om at du til børnemelodigranpræd i forum? Mm. Ja. Under dække i din lægetaske smulede ja. en flaske gin ind til et show som hvor alt, selv på Cardi Breezer var bandlyst. Mm -hmm. Ja. Det er sandt. Kan du af eller bekræfte det rygte? Vi skal næsten da den hænge lidt i luften for at skabe spænding, ikke? Nå, no. Men men den kan jeg faktisk afkræfte. Fordi øh, men, men der er lidt om det. Okay, Arh, ja. Fordi det var ikke til du er ikke til Nå, ja. Det var, det var til det boksne Melodi Prix, Det store internationale voksne Melodi oh, Og så var det ikke en flaske din. Men problemet var jo, at vi havde været meget, meget længe i ikke hvor det her kæmpe store show skulle sendes fra. Øh, og, og de to, der sendte på radio. var både radio og TV på samme. Alle yes, de taxichauffører der kørte rundt i København skulle jeg også kunne følge med i hvordan Det gik og ja. så videre. de to, øh, hvad hedder, Lars Mølbæk og Henrik Milling, der sendte på radioen, øh, der havde aftalt med, dem, Og hvis det hele gik som det skulle og så videre så videre, så ville jeg smule en øh, lille gen ind igen til de to drenge. Og dengang det hele var gået godt og så videre så videre, da havde jeg en gen tonn. Ja, og de blev faktisk smule ind i lætask. Var Jørgen Mølius stiv på den aften, ved du det? Det var han ikke. Han er altid sober, det kan jeg dig. Han er et meget, meget sødt og begadet menneske. Korto, så, uh, så har du ikke været til DR's julefrokost nok. Så er du gået <hæt> tidligere. <hjem. hæt> Nej, du, jeg, jeg kender Johan rigtig godt. Du, Geising, du, skal, <hæt> blive, du skal blive hængende nu. Fordi uh, nu spiller vi en plade, det er så vi må ikke snakke mere end højst to og halvt minut, så skal vi spille Nej, en plade og, og have igen. Om, om et øjeblik, der skal vi, vi gerne snakke om uh, Havne Næser. Ja. Vi hængende. La, la, Peter Kortrup du har stadig, ikke? Det er jo Godt. Et fænomen, som det vi, vi har så valgt at kalde det havnenæser. Øh, det kunne være mandspersoner klædt i kancer som ret blåt tøj. Mm. Kan køre på knallert med mælkekasse og mm. alle de der klassiske ting. Øh, muligvis øh, fiskere af en eller anden art kutter små både, eller også bare fisker fra havnen. Men øh, under alle omstændigheder havnerelateret. Har en ekstremt stor, rød, yderst porøs næse. Ja. Som, som ser ud som om, at den har sit eget øh, lille liv. Ja, sit eget kredsløb. Er der noget medicinsk forklarende, du kan øh, kaste lys over der? Der er noget det, fordi øh, der, der kan være flere forskellige forklaringer på det. Du vil sige, at, øh, at øh, det som landmænd og fiskere osv. Og har til fælles, det er selvfølgelig, at jeg er ude i alt slags og, så videre. og det giver nogle gange de der blodkar som man kender i huden det der hedder telearchiektasier og det er sådan nogle små blodkar der går i stykker og det kan være en del af forklaringen på den her slags altså hud der virkelig er blevet udsat for en masse sol og for bidende storm og kulde osv. Og så, så, så det kan forklare det nogle gange men Peter hvorfor sætter det så primært på næsen og ikke på kinderne eller i panden eller ja det gør det, det gør det også det sidder også nogle gange øh, på, på kinderne der kan man også godt se de her blodudtrædninger men dybest set, så, det, så tror jeg faktisk, at jeg taler om et noget andet fænomen. Fordi der er også mange, du ved, der nogle har travlt med, at det handler om alkohol og så videre. Jeg gør det man det? det om, gør det handler der om alkohol? Nej, man kaldte det portvinstude i gamle dage. Men det er man langt hen ad vejen gået fra. Der kan godt, hvis man får alt for meget drik, så kan der godt ske noget med eleverne, der gør vores balance med hormonerne ændres noget, sådan at hormonerne kan påvirke nogle ting og sager rundt omkring i kroppen, der også gør, at vores udseende kan ændre sig. Men dybest set, så er det noget andet, det handler om. Det, og det er simpelthen bagens ord her hos jer, hos de sprøde heste i dag, så det er ordet rinofyma. Rinofyma, altså er det det, det betyder på klark over næse? Mm, ja, det ved jeg ikke, godt. det gør. Men rinofyma, det er simpelthen det begreb. Forstil jer, der sidder en masse talkirtler i næsen. Det gør der altså steder i huden. Ja. Og hvis de der talkirtler, hvis nogen af dem er en eller anden som man ikke ved, begynder at vokse lidt skævt osv., så, så, så kan man få sådan en næse, som man også nogle gange ser i tegnesiderne hos heksen Og sådan noget ikke? Ja. og de der krogede næser, kæmpe store næser og så videre det er tit talkirtlerne i næsen, der, der er gået græsat. Og der kan man så med nogle helt nye behandlinger i dag, det er faktisk meget invaliderende. Ikke? Bare det, at I tager det op nu her, det er jo først, man ser hos mennesker, det er sådan en, en stor næse, en rød næse, der sidder lige midt i ansigtet. Første indtryk, man, kan... man får en person i virkeligheden. Ja. Og det er faktisk meget invaliderende for, for en del af de her mennesker. Og der kan man med laserbehandling simpelthen gå ind og skralde det der af, så næsen i løbet af en tre uger eller en måned er fuldstændig fin igen. Men kan man så gå ind og skralde en del af næsen af, så man, ja. og får man den så med i en pose? <laughs> ja, det gør man. Ej, det er jeg ikke sikker på, at man gør. Man brænder det simpelthen væk øh, på overfladen, så man, man får et sår. Det ser, ser slemt ud det første stykke tid efter, man er blevet behandlet. Men, men når næsen med... så begynder at ligne sig selv igen, så ser det fint ud. Ja, men hvis man sammenligner det med den så ud inden ja. indgrebet, ja. så er det måske bedre, at uh, man har et ordentligt sår i stedet for en, en næse. Fordi vi har en kant, kunne leve dyr ind i den. Ja. Der er jo en her på havnen, der har så stor en næse, så det ser ud som om, at der er en krabbe, der kan bo op i det. Ja. <hæ>? Det er fugtigt, ikke sikkert på. Der er, fuglige, der er mørkt, der er mør -hva? -hva? Ja, det er måske er de nærmere en emikraps, du tænker på der. Emikraps, ja. Ja. Det er, der skal vi nok nærmere spørge en biologen en lave jo, yeah, fordi jeg vil bare som som biolog vurdere sure, at emikraps kan godt leve op i, hvis næsen er stor nok, så eh, og kan man flytte rundt på fiskeren samtidig, så har man muligheden for, for, for det der hedder et et bo. Men øh, guysen, vi med blevet enige om, at. at det er simpelthen noget talagtigt, der vokser og at man men, kan få det fjerne. Ja, vi er ikke helt enige, fordi der er stadig den der, med, der ligger den øh, demografiske overvægt af disse næser i havnemiljøer. Ja. Øh, og og der, men der kan man sige lige en del af oprindelsen til denne talkirtel-deformation, øh, øh, som man endnu ikke har udforsket i grund, som, som, som, som, som jo så kunne. Og det fører mig frem til den, altså, også den lidt besynderlighed, at, at det er jo, det er jo Mærsk, øh, han er 91 års fødselsdag i dag. Smitter, det, smitter det her gejsning? Om det hvad? Smitter det? Nej, det kan det ikke. <guch> så so, det vil sige, at hvis man gnider næse mod næse... Sker der ikke noget med helst Karlsen, kan du have en forårsag god ferie op i Skagen? I lige måde og god ferie til jer. Tak, tak, ja, tak, og tak fordi vi må at, at du vil måtte forstyrre dig. altid ja, velkommen. Det er godt, for Det er godt. Hej. Hvad skal vi sige? Vi skal ikke sige noget til det. Vi skal bare lade den løse dig her. Sige noget, Anders, hjælp mig nu. Nej, fordi du jo skammer ned. Jeg var lige i gang med et nyt spørgsmålformulering, så skulle vi ikke snakke mere alene. Åh, oh, Oh, jo. Så er vi ude i det der igen. Nu skal du være mopset resten af formiddagen. Skal jeg være mopset? Jeg var midt i et spørgsmål. Det der, jeg, skaffer en, jeg skaffer dig en tur i Suzuki Den er jo kørt. Ikke? Det er den dreng. Det her, det var Damian Rice, Petræs Uangoli, denne her uge, som yes. hedder... Som jo lavede bolden. en af de bedste koncerter nogensinde i Vega her tidligere i år. Ja? En smuk, lille, lidt øh, kan man sige, blodfattig ier, ja? som, altså. som, laver, som man, bliver, man bliver helt, helt, helt glad. Uh, og, og, og jeg vil anbefale alle, anbefale alle, så drop, hvad I har i hænderne. Gå ned i jeres lokale pladeforretning. Sig, vi vil gerne købe den plade med Damien Rice, der hedder... Ja, den hedder jo 0, eller 0, eller 1. Eller neppe 1, fordi det jo er et Men sådan er det jo med ham. <laughs> så den vil hedde zero Anders. Ja, det er derfor, jeg, er, så jeg bliver så bevæget. Prøv at, jeg, jeg, jeg... Ja. Jeg normalt er rimelig god til at lytte og altså sige, det her skal jeg høre, fordi selvom det kender jeg ikke eller noget, ja. den her plade er gået helt over hovedet på mig, og det er jeg ked af. Og jeg har været nede i den lokale pladebutik i Samsø, i, samsø, i Trænebjerg, i på Samsø. Ja. Han har den ikke. Nej, der er heller ikke meget, der er sket det. Jeg sad i San Francisco og var i dårlig humør i januar og måned, og så gik min kone ind i en pladebren, og så lå den plade og så lidt ondselig ud. Og så sagde hun, den, den ser sød ud. Hun fik ondt af den, og købte den. Og så, så hørte vi den hele vejen op der. Det var rigtig, rigtig godt. Men det er noget musik, der begyndte at springe på en. Men det sniger sig op på en. Og det er der, det helt gode musik. Jeg kan huske en gang, jeg var dreng, så lånte jeg en forkert plade nede på pladebiblioteket i Lyngby. Og siden var jeg fan af Leonardo da Cohen. Det skulle have været en plade med arbejde, der hed den der, hvor de lander i helikopteren. Så var der super, kommet super. en. Nej. Nej, den der, hvor de, den, hvor de sidder, og så er de lige på vej op i en helikopter. Den sidste plade, de lavede i arbejde. Hvad hedder den? Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Arrival, arrival, fuldstændig rigtigt. Og inden I så plade af uh, inderkopper, det var longplan dengang jo, og så var det uh, med Leonard Cohen, i er så var det godt. For lidt siden, ikke? Der mm. sagde du, pludselig øh, i interviewet med tv-lægen, siger du, i dag er det Mærsk McKinney Møllers 91 års fødselsdag. Hvordan kan det lade sig gøre, at en af Danmarks, eller Danmarks måske nok rigeste mand, en milliard ansatte, Ejer sindssygt mange containerskibe, har sit egen lystjagt, hvor han har fået lavet handicap -rampe på den eneste båd i verden, der er kendt for at have lavet til et handicap skib fordi hans kone øh, desværre ikke øh, helt længere øh, er så mobil som hun tidligere har været. Nu er hun Når ud og sejl det får han båden om. Fuldstændig rigtigt. Hvad var han, spørgsmålet? spørgsmål? Jamen det er bare hvordan, hvordan kan vi glemme det? Jamen det har vi heller ikke glemt. Vi har bare vi, vi grund til at jeg, og det var mig der var for hurtigt. Det er, fordi jeg jo. Jeg vil godt have det ind. Jeg vil godt have fordi jeg vil godt. Jeg synes at vi også fordi lyset af han er. Ikke bare en af Danmarks rige, men Danmarks suveræn rige. Hvis han havde tænkt sig at købe noget, så kunne han jo købe Fyn. Jeg troede, at Kirkefamilien, altså Lego-familien... Nej, var det nej, hisse. nej, nej, nej, nej. Han kunne købe Kirkefamilien til morgenmad, hvis han havde lyst. Han kunne sige, jeg køber Legoland som legetøj. Han kunne sige, Erna, vil du have Legoland? Så kunne hun få Legoland, og man ville ikke kunne se det på Mersma Møllers formue. Han kunne købe store dele af Tyskland. Mersma Møller er så rig, at han ville kunne købe en Suzuki Alto, bare fordi han havde lyst. Og han har fødsel af, at han bliver 91 år. Og så i min ivrighed for at få det ind, så tænker jeg, kan det være, at var der en forklaring, havde Peter en forklaring på, at han, som jo også er en af søens folk, ikke har udviklet denne porøse tud. Fordi han har jo trods alt været ude i vinter i utrolig mange år. Og han har den fine, lækre, isokratiske, næsten Mr. Bønsagtige næse, hvis man husker figuren fra Simpson, som er den her knivskarpe, meget strunkede næse, som ikke har nogen porøsitet og ikke har nogen talkirtler. Jeg tror, at de sidste talkirtler i Mathesmakkin i Møllers næse, de er ud omkring i mellemkrigstiden. Der er, kun, der er kun styrke tilbage i den næse. Og, den, den, men, men, og det var det, jeg ville så spurgt ham om, og det var for ivrigt. Og det var godt, du lagde det ned der. Det, vi nu sidder tilbage med, det er bare et lille problem. Hvordan får vi så Mads i Møller ind i udsendelsen på en relevant måde? Vi har selvfølgelig dedikeret programmet i dag til Mads i Møller. Ja. Uh, vi har et uh, lyseblåt tøjbog, ja. uh, som er maskfarven jo. Ja. Og, uh, og, og, og, og vi vil ære med kun at spille musik, som vi tror, han kan lide. Så lad os starte en plade. Jeg tror, at Mads McKinney Møller han er ælde med Johnny De Luce. Ja, altså det er jo ikke det umiddelbare valg, men, men, men man ved ikke, der er også en grund til, at manden er så frisk, øh, så forholdsvis højt op i alderen. Tror Jeg skulle jo tænke på, at han blev født i 1913. Tror du, at han, øh, han har oplevet to verdenskrige? Ja, oplevet og oplevet. Han har i hvert fald gennemlevet to. Ja, det er correct. Tror du, at han får så mange gaver, som f.eks. når de kongelige de holder hopf eller bryllup, så udstiller de jo alle gaverne bag, så hvor mange gaver tror du, han får? Nej, jeg tror, jeg, jeg tror, lidt, jeg tror du berører lidt. Der godt kunne være lidt en mørk side af Madsks øh, lykkelige øh, liv der, fordi... At, han kan øh, ikke lige gaver. Jamen, han, hvad giver man? Det er jo en mand, der har alt. Hvis ja. du har en, en, en lystjagt med, med rampe, hvad mere kan man egentlig så øh, begynde at ønske sig? Det er det. Ja. Og der kan godt være, folk folk siger, at vi giver ham en flaske. Ja. Og, og, og, og have flasker, det er han garanteret nok af. Han kan jo købe, købe Skotland, hvis han har lyst til en flaske whisky. Jamen, du har. Og der kan godt være, at han sidder lidt, øh, igen, så er det også Mr Burns, der, der, der, der, der trænger sig lidt på som billede, ikke? Han kan godt sidde lidt på, på det store, et stort palæ ude i Charlottenlund og kigge lidt ud af vinduet lige nu, og måske skrue lidt ned for P3 og tænke, var det det værd? Nej. Var det, det værd? Jeg sidder her, jeg, jeg, får ikke, jeg får ikke de gave. Erna kæfter og skrabber oppe op, imens han bare hører ved radio. Jeg tror ikke, kunne være, jeg tror, men jeg tror bare, at, måske sådan, at han tænker, hvor, hvorfor er der ikke nogen, der giver mig øh, John Deluxe, øh, som et liveband ude i haven lige nu? Det, det vil pæppe mig lidt op. Jeg ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig lidt, lidt liv ikke? Nu skal vi øh, åbne vores øh, konkurrence. Vi skal åbne vores konkurrence-telefon, ja. som det hedder i radiosproget. Ja. Vores telefonnummer er 73x20. 73x20. Du skal ringe til os nu, hvis du godt kunne tænke dig at deltage i Lokalmesterquizen. Ja. Det er quizzen, som i denne uge handler om Samsø. Du skal have viden om Samsø. Mm -hmm. Har du det? så kan du deltage i konkurrencen og, og hvis du vinder på fredag, når den store vinder af lokalmesterquizzen skal findes, yeah. så kan du vinde en forlænget weekendsophold ja. i ja. Svendborg. Med morgenmad. Med morgenmad, hvor vi morgenmad. i næste uge. Ring til os nu 73 gange 20. Aukjenske Power Solo og Oak Tree Girl. Ring til os 73 gange 20 og tilmeld dig til vores lokalmesterquiz. Nu skal vi have betrænyder, for klokken er 10. Andagsradio præsenterer stolt. Live fra Samsø. De sprøde heste. Radio med Vrindski. Anders Lund Madsen. Og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Vi står nu i et dilemma. Øh, så... Vi sidder i et dilemma. Vi sidder, jamen, jeg står op om lidt, ikke? Men ja. der sidder vi i et dilemma, og ja. det er, at... Øh, over for os, ja. hvor vi tænder, det er Café Ophelia, det er i Ballen, Samsø... Samsø, Danmark, Universet. Ballen, Badehotel... Der holdt der på et tidspunkt en Suzuki Alto. Korrekt, og det er graffiti-kampagnemodellen. Der er et flot hus lige overfor os. Et hvidt hus med, med rødt tag. Det er godt trænge til et nyt tag, ikke? Jo. Men det hus der, ja, det ville jeg godt tænke mig at købe en gang. Men du kunne godt tænke dig, at bilen der er Suzuki Alto graffiti-kampagnemodellen. Ja, kampagnemodellen. Og, og det, så er besynderligt. er jo, at i går så havde vi øh, for til at se på samme bil. Så sker der noget præcis 9.30, ja. så går der en, en yngre herre og en yngre dame og en meget, meget lille hund ja. ud til bilen, ja. sætter sig ind og kører væk. Ja. Hvad sker der så, og det er måske det, du lige skal slå ind ja. hvad er det så, der sker kl. 9.30 præcis i dag? Det er, at de kommer ud, en, ældre, øh, undskyld, en yngre dame, en yngre mand og en øh, meget lille hund, sætter sig ind i alle to hilser på dem, som vi jo gør som naboer. Ja. Godmorgen, naboer, godmorgen, God og så kører de. Omkring, Præcis Omkring kl. 10.32 vil vognen vende tilbage, hvis de følger deres daglige tidsplan. Præcis rigtigt. det håber vi, de gør, fordi så vil jeg gå over og sørge for, at du kan få en tur rundt i den på Ja, men det er ikke det, der er dilemma. dilemmaet. er, at bilen ikke er lige nu, fordi hvad er der galt? Kenneth K., som står for... Kødhoved. Godmorgen. Godmorgen. Kenneth, du er jo vores reporter denne uge på Samsø. Og, øhm, og det, der hedder reporter i marken. Ja. Og hvad, hvad for forkert i det her billede? Problemet er, at transportmulighederne er ringe på øen. Det, der er dilemmaet nu, det er, at i går, da du var ude og snakke med en Carlo, som står på en mark sammen med 120 malkekøer, ringer der en lytter ind og siger, vi har købt en pony. Det er en pony, som var drægtig, en pony, der var gravid. Da den så endelig føder, de tænker, at vi får flere små søde ponyer. Nej. Da den så føder. Ja, så kommer der multdyr ud. Så kommer der altså et muldyr ud. Af, af hullet på på hoppen der eller på ja, ja, ja, ja, på på ja, ja, ja, du bliver det meget grafisk Anders. Vi tænker kød ude. Kan du ikke køre ud? Og interviewe? Nej, muldyret. For det viser sig så at Kenneth ikke har noget. Kører Altså historien er jo den, hvis vi skal have en helt rigtig historie. Jeg står ude ved Carlo i går. Ja kigger på den her fantastiske lama. Lama ja. står og snakker lidt med den. Vi har ja. taget et rundstykke med for at prøve at få den. Et mundstykke? Et, et rundstykke. Et rundstykke, Nå, rundstykke okay ja. og Man tænker, hvad har man ellers i når man kan kaste ud til den for at få lidt opmærksomhed? Ja. Det er fjollet, for der ligger kørekorten. Det røg lige der du har jo ikke et kørekort, så du vil være med at finde på sådan en løgnhistorie. Prøv høre, du er næsten 30 år, og du har ikke et kørekort. Det er da patetisk mand. Og nu står vi i den situation, at Lars Køger, som er Monkey business tekniker, han sidder og råder med noget computer. Michael Stensen, som er vores alt muligt, jeg skaffer det hele på den halvtidige mand, bare ikke det ride til kendet. han kan heller ikke køre bilen. Christian Engler, vores producer, de skulle Svendsen afvikle udsendelsen, og vi laver rarton. Ja, og Suzuki fucking alton er væk. Vi står i det dilemma og nu. Og du har pisset på alle andre end Skibers taxa, Anders Brænckholt, hvilket bringer mig hen til en anden del af det lille dilemma, hey, hey, vi sidder jeg, i nu. Øh, det vi skal nu, det er, at øh, hvis der er en mand eller en dame, en person her på øen, som kan give Kenneth K. et lift fra ja. Café Ophelia, og cirka 7 kilometer væk ud til øh, en by, der hedder Alstrup, der er der altså en hoppe, øh, som har født en muldyr. Så skal og K. Og ud. Kan vi, er der noget spæde om et lift til Kenneth Kødhoved, som skal ud til det her muldyr? Det ville da være fantastisk. Han er stor, og han er sød. Han er et rart menneske, og ikke så klog, og har tydeligvis ikke kørekort, så hvis han begynder <laughs> at sidde og tenere dig undervejs om din kørsel, så bare sige, du lukker røv, for du har ikke noget kørekort, vel? Jeg synes stadig, det er åndfærd. <laughs> skal... Livet er åndfærd kødhoved, og der er så lidt øh, plads til at høre på dine forklaringer lige nu i radioen. Vi skal have musik. Ja, det skal vi satan røde med. Vi skal, og vi skal have havde. musik, og uh, Kenneth, du skal lov at vælge Hører du radio? Hører du på 3 Ja, men han er jo ude at arbejde, jo. Ja, men han er jo kræftet med en lægte ud af bilen. Vi skal bruge en chauffør, som kan køre Kenneth Kødhoved fra Café Ophelia nu. Og det er altså lige nu, ud til ja. en hoppe, som har født et Og så skal vandyr. du sige undskyld du til uh, John Venni Kravitz og oh, Where Are We Running. Måske kunne man lave en lidt fræk overlægning og sige, Where Are You Driving Kenneth Kødfjes, som altså ikke ejer så meget som en eneste køregård. Nej. Men, Men øh, der kommer en ung mand. Hvad hedder du? Mads. Du hedder Mads, og der er også en derovre, øh, der holder en bil her. Og endelig er der, der du? en opbakning. Anna. Ja. Anna, Anna hun kører en uh, Citroën. Det er en forholdsvis ny bil. Ja, det er det x x er det ikke? C5. C5, Nå, og, øh, Mas, Mads, hvilken bil kører du i? Meget, meget og oh, en Sony. Også en, en uh, legendarisk model. Og nu har vi et dilemma men endnu endelig et dilemma. Anders holder sød. Kenneth Kødhoved siger lige, det vi starter musikken før, så siger han, ja, der kommer jo ikke nogen, så nu kan vi se, hvor mange der lytter til jeres program. Og hvad så, Kødhoved? Der holder jo biler herfra til ballen, øh, havn, nærmest. Det vælter ned, med, som Manna ja, som, som, som, som fra himlen vælter en det en ned i Kenneth Kødhoved, vil du køre med en Citroen C5? Anna Eller hvor du kører med Mads En flot fyr Som har en Nissan Sunny Ja det bløder Det bliver Sunny Det bliver Sunny en. Hvad siger du til Anna Hvis øh, du bare kører bagefter Så har han fået to lift Kan han køre med dig Kan, Nej, kan ja. han køre med dig hjem Om oh, han kan køre med mig hjem <laughs> Altså bare tilbage altså, ja, Er du gift Ja, ja. Nå, Så skal han sgu nok ikke med hjem Har du brug for en husvind Nej Anders Breinholt Så skruer vi ned fra Charmen Du har øh, mere end fire Eller fem af fjerde kørende i øjeblikket Og så er det ikke tid At begynde at sælge andre parter til en sjæde Jeg tænkte på. Hvis du nu kører med dig ud, vil du ja, så køre det Kenneth gift. hjem? Det kan jeg godt. Godt. Kører efter Sonny. Tak, Anna. Og mask sætter sig nu ind sammen med Kenneth og ud for at interviewe en, en pony. Muledyr. En muledyr. Pony, som har født et muldyr. En elskovs Og jeg ved, at dem, der ejer ponyen, de har en datter. Hun hedder Katrine. Hun er 12 år. Hun er, øh, er den eneste, der er hjemme lige nu, kan jeg forstå på det hele. Og øh, så er det altså også hende, der kommer til at guide os igennem dette det pony Slash Muldbyr. Muldbyr. Muldbyr. Grunden til, at du nu igen begynder at lidt, det er, fordi du har set Anna. Du har set Anna i hendes C5'er. Ja. Og så er uh, morinerne igen op og flager og i dit lille hormon indblæste hoved. Krop. Det er uh, smukt at se. Jeg har ikke siden uh, jeg var ung selv uh, set så, så meget uh, kærlighed sprøjt ud af et menneske, som der er sprøjt ud af dig, når du ser en kvinde. Ej, jeg der er sige... jo også klovbærende husdyr, du kan blive forelsket i men men, Jeg men, har men... da sjældent i hele mit liv udført. Hun er sød. Ja, vel, det er ikke dig, der skal køre med hende. Det er køderuddet, der skal køre ja, ja, men, med hende. men nu gør vi det, at uh, Kenneth kører med yep. mas ud og, yep. og Anna hjem. Yep. Jo, det er også fint nok, men du er vejret omkring bagning, Anders. Du går hen til hende, du siger, i anden sætning at du gift. Der er det bare, at man lægger ro på en indflyvende. Det, der hedder i flyvesproget, hedder en lang indflyvende. Det er, om, er fordi hun grønner. kiggede på mig. Ja. kigger på mig, da jeg siger, øh... Hvad er det, siger? Jo, kan du køre Kenneth hjem? Ja. Kan med hjem? Kan ja. du køre ham hjem? Må han komme med dig hjem? Og så opfattede hun det som om, at han ville med hende hjem. Du opfattede, hun opfattede det, ikke? Vi skal spille en plade for at vide nu. Og så skal vi også snart have lokalmesterkvissen. Her er det. Ja, Anders. Ja. Det var så Janet Jackson med et brandgodt nummer, som I ser, Anders Beinholt er rigtig glad for. Han begyndte i hvert fald at blive kropstig igen. Anders? Jesper, velkommen til programmet. Tak skal du have. Jesper, du øh, var vores øh, mand, der gik videre i lokalmesterquizen i går. Ja. En øh, quiz, hvor man skal svare på spørgsmål om samsøg. Ja. Der er seks spørgsmål hver dag. Ja. Og øh, normalt, der plejer vi at køre konkurrencen op i to, muligvis også tre blokke, som vi hedder i radiosprog, ikke? Ja. Og det er simpelthen fordi, at øh, der er rigtig mange lyttere, der ikke kan svare på spørgsmålene, og så ryger man så ud, hvis man ikke kan svare på det. Men i går ja. gik du igennem alle seks spørgsmål, ikke? Jo, no. det gjorde jeg. Og Jesper, grund til, at du gjorde det, det er fordi, at øh, du kommer jo fra Samsø. Ja, det, så man det kan sige, man sige. Så det er egentlig lidt snød. Nej, det er ikke snød. Det, øh, det er inden for regelbeskrivelsen. Man må godt være fra Samsø og godt være dygtig og deltage i kvisen alligevel. Man kan sige, at du har en øh, biologisk fordel frem for så mange andre. Ja, det er det. Men så havde jeg så ikke en fordel i sidste uge, hvor det var Bornholm. Nej, så... det er nemlig rigtigt. Ej. Jesper, øh, øh, dine forældre ejer apoteket i Tranebjerg. Det gør de. ja. Og det ja. går godt med apoteket, det er jo også det eneste ja. apotek, der er, ikke? Jamen det er det, det er det eneste og største. Har dine forældre ja. kunne mærke, at bruserne omkring for øen har fået lov til at sælge håndkøbsmedicin? Det ved jeg faktisk ikke. det tror jeg ikke. Jeg synes, du sidder på arbejde lige nu øh, hos ja. politiet i København? Ja. Du arbejder i eftersøgningsafdelingen. Du er manden faktisk der står bag Line Bagdalsens Amanda ja, inde i Dine kan vi sige, Fordi ja, det er dig som Line Bagdalsen ringer til når hun siger, ved du hvad, vi skal lave et program om en, der hedder Jørgen, han er forsvundet. Kan du finde ham? Så siger du ja, det kan jeg godt. Men, men det der så Finder. sker, det der så sker, og det kan vi jo godt afslå i radioen, det er jo at du ved godt, hvor Jørgen er, men så siger ja. æ, Line Barndanesen til dig, kan du ikke finde på noget, ja, ja, så at, ja, vi kan bruge ja, en hel time ja, på at ja, finde ja, ham? Ja. Og ja. ikke bare de 15 minutter, som det tog. Og, og, og, og komme en tur til Kuala Lumpur. Ja, specielt Kuala Lumpur. Ja. Så sender ja. de det så ikke Anne Vi mere, jo? Nej. Ej. Hun er ellers den gode af dem. Ja. ja. Nå, Jesper, vi skal i gang med konkurrencen. Og øh, for at trække den lidt, fordi vi sikkert... Jeg skal at, lige sige der kørte en dame forbi i en uh, lille golf lige før. Uh, og det er bare også et råd til at mange folk, kører i bil der tænker der er ingen der ser mig, jo det er der og uh, hun pillede næse og det er så ærgerligt. Ja. det er så ærgerligt. og man kan vente til at man sidder på toilet med lige at få det gravet ud Jesper kan man få en bøde for at pille, pille næse? Nej så skal det kun være hvis hånden den dækker øjnene det tror jeg er udsynet <laughs> <Ja>. <laughs> så har man en svær stor. Hånd. Jesper ja. for at trække spændingen lidt så spiller vi et stykke musik ind det er okay godt og du bliver hængende jeg bliver hængende så kan du også arbejde lidt videre i ca. 3,5 og minut ja. Bob klar over noget, der hedder Kiss My Eyes. Jesper? Ja? Hvor mange efterlyste, hvor mange mennesker leder du efter PT og Skøbavns Jamen, jeg tror, vi har en, et par hundrede sager, der ligger og oh, venter. Oh, oh. Og hvordan er jeres opklaringsprocent? Ja. Jamen, den er, den er så tæt på hundrede. Det er fandme Det er folk. Æm, når Line så ringer, ikke? Ja. Hvad siger hun så? Altså, siger hun, hej Jesper, eller... siger hun, fin Holger. Og hvad ville det være ærgerligt, hvis hun havde egentlig igennem i programmet, der hedder Holger? det Hallo? Hallo? Hallo? Kan du høre Jesper? Hallo? Kan du høres? Hallo? Jeg tror, Jesper tager røven på os. Kan du høre os? Ja, det kan jeg godt. Jesper, det er et helt gamle polititrik. Nu skal vi være enige om en ting, Jesper, Ja. Nu er du med i en radiokonkurrence. Ja. Og nu er du ikke på arbejdet et øjeblik. Det er meget muligt, at uh, Hanne Bæk Hansen, eller hvad hun hedder, politidirektøren i København. Hun er sød. Ja. Hun ikke vil have, at du er med i en men det er du altså nu. Ja. Jeg skal lige sige, Jesper, hvis du ser uh, Hanne i løbet af dagen, så helt hende fra Anders og mig at sige tak for det arbejde, hun gør for København. Ja. Spørgsmål nummer et i lokalmesteren. Spørgsmål om Samsø. Det lyder sådan her. I går nåede vi fastlandet... Næh, I nåede vi fastlandet. Nå, nej, i går nåede vi er fastlandet... nej. I går noget vi at få fastslået, at der i Trælbjerg ligger en biograf. Men ja. hvilken film vises der for tiden? Au, au, au. Er det A, Spider-Man 2, eller er det B, Harry Potter? Det er... Det er Harry Potter. B. Jesper. Jesper. Det er fandme ja. rigtigt. Det er rigtigt. Sådan. Okay, der var, der var for første gang vaklen, Jesper. Nej, nej. Jo, oh, nej, jeg, nej, du, du, nej det er også ikke godt. Jeg tror bare sker. lige uh, du, du skællene, de, skællene de to fra hinanden. <laughs> den ene er en lille bebrillet dreng, der røver røvet oh. af og kan trylle, og, og den ja. anden er en, der klæder sig ud i spejdertøj. Nej, oh, det er et arbejde eller koppetøj. <laughs> <laughs> ja. Værsgo, nummer to. Ja. Siger man Samsø, vil mange danskere straks tænke på Lars Bum og hans rolle som den ene strisser på ja. Samsø? I virkeligheden er der det meste af året kun én politibetjent på øen. Hvad hedder han? Oh, han oh, oh. hedder Werner Linken. Nej, det er ubehageligt. Du vil ikke, du vil ikke engang have mulighederne? Du vil, vil du ikke have no, mulighederne? Nå, jeg Hedder mulighederne. Okay. Heder han Werner Link Hansen, eller hedder han B. Svend O Toft? Ja, det er jo Werner Link. Ja. Jesper, det er jo også ja. rigtigt. Er nogen, som er blevet stoppet af ham? Øh, nej, det er faktisk ikke. Han er også meget rar, tror jeg. Nej, fordi han var ikke øh, betjent, da jeg boede på Sarmsø. Nå, her kommer spørgsmål ja. nummer 3. <tryk> Werner er som sagt den eneste betjent For ordensmagten på øen Dog får han hver sommerhjælp til at passe på samsinger og turister Men hvor mange procent stiger bemandingen Når den faste sommerhjælp ankommer Stiger den 300% procent, Eller stiger den 100% procent? Øh ja. Det er så lidt forskelligt Du er samsing oh, oh, oh, oh, oh. Og du er politimand Hallo, ja, ja. Men nu er det kan I også være tvivl. at han ved noget Som vores øh, quizmaster ikke ved Normalt kommer der en ekstra mand derover, men i weekenderne kan der godt komme op til tre, man får skannerborder. Øh, øh, er men der? Er der siger du? Normalen er en... Det, og det godtager jeg som korrekt svar, fordi det er nemlig rigtigt. Det ja. nærmeste vi har kunne komme med korrekt svar er, at der er en ekstra mand. Og så er det ja. sådan, at der er et hemmeligt antal festivalbetjente. Ja. Og det dækker selvfølgelig også over et vist hemmeligt antal weekendbetjente. Mm -hmm. Og så er der selvfølgelig også alt det, som vi ikke ved. Fordi ja. politiets arbejde foregår jo også nogle gange i skjul, Det vil vi nødt til at sige. Her kommer spørgsmål nummer 4. Festivalen flerdobler hvert år befolkningen på fredag. Aften spiller ABBA-kopiorkesteret Bjorn Again, men hvor kommer de fra? Åh, oh, oh. Er det A. Australien, eller er det B. Skotland? Åh, oh, Hvor hey. er det band, de kommer fra? Bjorn Again. Bjorn Again. Australien yeah. eller Skotland? ABBA-orkester. Det er det fjerde spørgsmål. Ja. Yeah. Australien, Der er to tilbage, hvis du svarer England. rigtigt. Øh, Bjorn igen. Ikke zwei. ligesom, at man kan få taget et af de forkerte svar, ikke? Jesper, <laughs> <laughs> det kan du ikke. Nej, Ierstoff Petersen eller Søren Kaster er ikke til stede. Nej. Bjorn igen. Bjorn igen. Tiden udløber. Ja, men jeg satte, så siger jeg uh, Skotland. Er det dit endelige svar, Jesper? Ja. Det svære. No. Ej, hvor ja, Hvis du det er fulgte lidt med, Jesper, så må ja. du vide, at Australien elsker arbejde, Det er det næststørste land, der elsker arbejde ja. efter Sverige. Ja, han han tænker jo, det var et trikspørgsmål. Jesper, ja. det er fandme det er Du burde have vundet. Det. det er urimeligt, du burde have vundet. Men uh, de eftersøgte i Danmark vil takke os. Vi spiller vi okay. en plade. Ha' det godt, Jesper. God sommer. Ikke? God dag. Hej. Hej. Hej. Dansk-pakistaniske Bombay Rockers overnummeret, oh, der hedder Rock the Party. Fanny, velkommen til programmet. Danny, ja, er du med os? Det er med. Og velkommen, Danny. Og det rigtige svar øh, var jo selvfølgelig... Australien. Det er rigtigt, ja. Fuldstændig rigtigt. Danny, du er 35 år, du er re re reklamefotograf. Det er korrekt. Og du bor i Holte. Ja. Er du gift? Ja. Har du børn? Nej, ikke endnu. Jamen det er godt, fordi at, øh, hvis du nu skulle gå hen og vinde øh, den forlængede weekend til Svendborg, så er der også kun plads til to personer. Så der er vi stadig et problem, hvis du havde haft øh, nogle snartungere, der også kunne have været med, ikke? Fuldstændig rigtigt her kommer øh, spørgsmål her kommer nummer. danske fragtmænd først 5. der er det Rubin Petersen der er to spørgsmål tilbage svarer du rigtigt på dem så vinder du den dejlige dejlige p pakke som består af en uh, p t-shirt en P3 -key hanger og et album som hedder uangåeligt det er en masse af de nummer som har været p 3 uundgåeligt i året der er gået snart mm. men først er der to spørgsmål det første kommer her Udover festivalen er Brunby Rockhotel, en af musikbastionerne på øen. Her har navnet som Ivan Petersen, TV2 og Tove i Øveleje og givet koncert. Ejeren af dette hotel er kendt under navnet Guff. Men hvad er hendes rigtige fornavn? navn? Undskyld. Er det A, Turid, eller er det B, Gudrun? Gudrun. Du gentager du spørgsmål eller svar du? Jeg svare. <laughs> Svaret er, B. Gudrun og Anders, at du er og eksekverer dommen. Farvel. Er det rigtig? Ja, cool. desværre. Danny, det var lidt God sommer. I Nej. Det var måske også lidt tavle, vi, vi skal sige, at det her spørgsmål ja. var lidt konstrueret til Jesper, som kom fra, fra Samsø. Det er ikke, fordi vi har snydt. Vi vidste også nej, nej. bare, at Jesper formodent ikke kunne svare på det spørgsmål, fordi jeg egentlig ikke er hun havde. Turid Turid Men Det er der vel ingen der ved Så er det måske også fedt at hun bare bliver kaldt guf i virkeligheden Ja I øjeblikket der venter vi på at vi ringer vores næste lyd op Det er at Mette hun er 41 Jeg kan ikke se om jeg har skrevet 41 eller 49 år på 41 hun er, er hun Men jeg tror det er 41 Og hvis Mette hun er 41 Vi kalder hende siger hun er 49 ja, så, så hun hun er der et ballade Mette er du der? Nej Mette ingen er nu. der så Ikke nej Men det er så bare spændende også når, når hun er ude at handle Mette, Mette er simpelthen gå ud og handle Hvor er der Mette? det skal med lov til. Ja, det skal averdig. Så kan jeg fortælle imens at i går der snakkede vi om øh, nogle taxiselskaber her på øen. Og jeg skamroste Skipper's Taxa. Ja, og jeg tillader mig nu at citere dig og sige at den Skipper's Taxa, den eneste taxa der er værd at nævne her på Samsø. Og der skal jeg selvfølgelig beklage med det samme at jeg ikke nævnte Johns Taxi. Ja. Johns Taxi, skårstreg taxa er jo også en af Øens øh, bedste taxa -selskaber. Der er jo to, ja. og øh, det er altså så John og Skibers Taxa, som jeg godt vil nævne her og sige, vi I hvad, I gør et godt stykke arbejde for Øen. Jeg synes dog, at jeg kan, kan se, at Skibers Taxa det er som om, at han har fået en meget nyere vognpark, end, end, end, Jamen, det end John Det er da klart, har. han er jo medienes kæledække. De elsker ham jo, de sidder der, Skibberstaxa, Taxa. John ligger i slipstrømmen og har ikke råd til nye biler for alle vil hen at have skipperstaxe. Det eneste vi kan glæde os over i denne sammenhæng, det er at der er en der virkelig elsker cirkidøvel. Hvem er oh, det? Det er uh, hvad var det? Kurtaxe. Fur ja. Vi har en ly vi har en lytter gennem. Hallo Flemming. Goddag. Velkommen til programmet. Ja, tak. Flemming, uh, du har ikke rigtig fulgt med i programmet. Nej. Du har alligevel ringe ind og vil deltage i en quiz, det er ikke Så tjekket. <laughs> så, ja, det hvad? er fordi jeg er chauffør, så jeg vil jeg læse af. Det er, hvad, hvad det siger det? du? Jeg vil jeg læse af. Nå, hvor er du <laughs> henne? Jeg holder også i Glogostrup. Du får lige spørgsmålet igen. Ja, det kommer her. Udover festivalen er Brundby Rock Hotel, et af en af musikstationerne på øen. Her har navnet som Ivan Pedersen, TV2 og Tue Vest i øvelej og givet koncertejeren af dette hotel. Er kendt under navnet Guff. Men hvad er hendes rigtige fornavn? Er det A. Turid eller er det B. Gudrund? Turid B. Er det dit endelige svar? Ja, yeah, men så tror jeg, at læsningen kan få al din opmærksomhed, for du har tabt. Flem, oh, ikke? Yeah. Hej, hey. så spiller vi altså et stykke musik nu, fordi jeg kan ikke snakke om flere taxaselskaber her på øen. Der er heller ikke flere. Nej, godt, men øh, så hører vi noget musik i stedet for. Okay. Og så om et øjeblik har vi... Anne. Anne igennem. Om Gud vil. Hvad mindre hun har gået og handlet. Eller han vil Anne, velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Anne, du er i København med familien? Det er ja ja. Din mand Kenneth og dine to børn på 1 og 2 år. Ja. I er på ferie i Gilleleje, men i kommer fra Vadum. Vadum. Vadum. ja. Vadum Vadum som ligger øh, op ved Aalborg, Nordjylland. Ja, lige er Anne, hvis hun ikke hedder Gudrun, hvad hedder hun så? Det hedder hun Tui. Det er fuldstændig rigtigt, Ja. er hvor er jeg dog glad for at du kunne svare rigtigt på det, ja, så den her kald. quiz, som normalt bare skulle vare fire minutter, og nu har varet cirka 3 timer på programmet. Ja. ja. Men Her kommer det sidste spørgsmål Dan. Ja, okay. En af de tidligere medejere af Brundby Rock Hotel er Paul Krabs. Ja, okay. I slutningen af 90'erne var han med til at etablere studio og øvefaciliteter et andet sted på øen. Ja. Hvad er det sted kendt som? Er det A, Dansebjerg, eller er det B, Rytmebakken? Det er Dansebjerg. Anne. Du er en kvinde efter vort hoved. Det er godt. Det er fandme dejligt, Anne. Det er dejligt ja. at høre. Jamen, det er godt. And du har du er dagens ukemester. Okay, Åh, oh, det lyder godt. Du har vundet en ø, pakke som vi kalder en P3 pakke. Det er fordi ja. hedder p Det er en P3 t shirt korrekt? Okay. Det er sådan en key hængere. Det vil sige at det er sådan en du bare har nøgle en nøglekæde. Ja. Hvor der står P3 på, og så har du vundet en P3 plade ja. Det er en plade der hedder uendeligt, en plade hvor der er en masse numre på som har været P3's Uangåelige. Ja, det er det okay. den har fået navnet af. Ja. ja. And, det sender vi til Vædom, vædom. Til ja. Is yes. og så er vi dig op i morgen. H H hvad skal I, i morgen? Nu er I på vej i 20. Hvad skal der lave i morgen? Jeg ved ikke rigtigt, det kommer lidt an på vejret. Nu må vi se hvad dagen byder på. Altså, er jo godt når det regner. Det <laughs> kan du også se Dykker, Kai. Det er en DD's latterlige hauskillpadde som bliver alt for stor derhjemme. Og så, okay. så solgte han den derop til. Der kan ja, det så mange kan ting. E&D har til zoologiske have rundt om i verden. Jo. <hælder> Vikingens musik. Han ja, får Og være på igen i morgen. Ja, det jo. Hej hej. pas på det morgen. Skal vi have noget musik? Ja, vi skal. Åbner du? Ja. Så er der sket det, at... Øh, jeg, jeg tror, der hviler en forbandelse over vores program i dag. Ikke ja. nok med, at Suzuki Alto'en, graffiti er væk. Den, den er, er ikke kommet kom tilbage. Øh, vi regner med, at den var tilbage 10.33. Ægteparret, som vi troede, ikke ejede en rart. Det gør det åbenbart. Det er derfor, de ikke er kommet tilbage. Vi ved ikke, hvad der er sket. Vi kan bare konstatere, at de ikke kommer tilbage endnu. Det er det ene problem hviesen varede 8 timer halv time, inden den var færdig. Det er det andet problem. Kødehovedet er forsvundet ind i et hul. Vi ved ikke, hvor han er. Han er blevet kørt væk af en Nissan Sunny. Er ikke set siden. Hvad er der mere sket? At musikken ikke vil spille. Musikken vil ikke spille. Vi har til gengæld fået besøg engvar som øh, om ja, efter nyderne skal fortælle om ja, det skal han jo ikke, for han ved rigtigt nu, vi skal have det indslag, i, der hedder Cathy Toffles. men det Ej, fortæller den, vi om lige. Ja. Er det ikke meningen, at vi skal ringe Kenneth K op og så tror jeg, vi kan spille Anastasia. Og det er jo også en dejlig dame. Det var Anastasia og uh, Left Eye uh, Alone Kenneth K. Kenneth, er det der? Ja, yeah, det kan du tro, jeg ja. er øh, i går, vi kan lige opresumere lidt I går i programmet Nej. Ringer der en dame ind og siger Jeg har købt en pony, der var gvid Den var drægtig Da den så føder, øh, fødder, folder, Så sker der det At der kommer et muldyr ud Ja Man havde regnet med, at det var en ny pony, der kom ud Nej, det ja. var et muldyr, Og øh, vi tænker, det er måske også lige... Nej, nej. Der strammer du net. Ja. Men Kenny, du står nu cirka 7 km væk fra balden. Ja, og før, før vi lige til det her, skal vi lige høre, hvordan gik køreturen? Det var fantastisk flot køretur, jo. Vi kørte med Mads. Mm. Flink fyr, skovarbejder fra, fra Silkeborg, hvis Kæreste bor Han er over til festivalen. Hyggeligt. Og Han trækker også lige forbi golfbanen, op i Gembesser, langs Østkysten, op til Alstrup. Og det er der, hvor jeg står lige nu. Hvad med Anna, hende i uh, C5'eren der? Jamen, hun står lige og hyggeligt snakker med gårdmanden og lige at et par tips fordi hun vil gerne have slået sin kraftplan. Og, øh, og Frank, som, som har gården, og som også øh, jo har det her muldyr, øh, har en masse gedderstående. Jeg står i, i øjeblikket blandt 18 geder. Er de, de, virker de truende på samme måde som køerne i går? Overhovedet ikke, overhovedet ikke. De, de kan godt gennemskue, at jeg er, jeg er helt igennem et rart menneske. Kenneth, du er der, Kenneth Kødhoved. For at øh, se på det her muldyr. beskriv, lav en reportage, fortæl, hvad det er, der sker, ja, der, hvor du Så står. man føler, man er der selv. Jeg står på en mark med alle de her geder. Og der har vi så poni'en, som hedder tøsen. Og ja. ved siden af ponyen står det mest charmerende dyr, man overhovedet kan forestille sig. Ja, det er det ligner det. lidt, Bambi. Et, et, et, et meget, meget flot hoved. Store øjne. En hale, som pisker rundt. Kigger på mig lige nu. Ja, ja, ja, nogle snå ben. ser dyret ud Hvid underben. Stop, Hvid stop, under. stop. Det er jo andet det der. Hvordan ser dyret ud? Hvordan ser hesten ud for fanden? Muldyr tænker du på oh, ja. Ja, men multivåret er det mest fantastiske væsen. Altså man, man kan ikke forestille sig, at det i virkeligheden er et æsel, som har været på Ponyen. Det vil sige, Æ... det er... Kan vi få bekræftet... Jeg ved, at, at, at gårdens datter er hjemme. Hun er 12 år, og det er måske det svære ord at, at bruge i hendes nærvær. Men kan man konstatere, at det er et æsel, som har været oppe på Ponyen? Er det, det sådan, det foregået? Det nu Katrine. det som Spørg nu Katrine for fanden. Katrine, kan du bekræfte, at det er et æsel, som har været på? Ja. Ja, godt. Jeg ved er det altså okay, bekræftet. Se, hvad kan det, det var jo sådan set den reportage. Hvor lang tid tog det? Kenneth, om um, seks okay. minutter er der nyheder. Og uh, det er ikke fordi, du er dårlig. Uh, du er ikke helt op på Ulle Tærkelsen højt lige nu. Men jeg synes, vi skal spille en plade, og så skal vi i gang i en uh, navngivningsceremoni bagefter. Er det ja. korrekt? Ja, og jeg vil det ikke afvise, at det vil hjælpe med et tørklæde. Altså, må kende kødhovedet. Ulle Tærkelsen. Åh, oh, jeg ja, må bare ikke. Er... Stort hår. Ja, tak. Ja, tak. Vi ringer. Så vi igen det går Outlandish Og man binder også på mund og hånd Kenneth K. for Kødhovedet Du er jo stadig på den her mark Det er korrekt Vi skal i gang med en navngivningsceremoni Der er 3 minutter til kl. 11 Der er tre minutter til At vi skal stille om til Søren Ørsted og I Radiohuset i København mm. Hvad er det, det jeg, er ud på? Må jeg starte? Det går ud på, at det her muldyr er 3 dage gammelt ja. mm. Og jeg har talt med Og med Katrine mm. Så år i Katrine, mm. som jo altså har reddet den her pony, som har født muldyret. Og øh, vi skal give den et navn. Og det er ikke et navn, jeg har fundet på, men det er et navn, som Katrine har fundet på, for hun synes, det er rigtig, rigtig, rigtig sødt. Selvfølgelig. Men inden vi når dertil, så skal vi måske lige have en, en, et lille interessant faktum på plads omkring muldyr. Det er, at muldyr kan ikke formere sig. Så det her muldyr, som vi i dag vil give et navn, får aldrig nogensinde børn. Er den født steril? Muldyr kan simpelthen ikke formere sig. Det er det er, det er rent det er, ren, det er ren tekniske detaljer omkring muldyr. Hvordan tisser den? ikke så altså Hvordan tisse den? Men du kan jo godt blive steril anderst stadigt kunne tisse. Nu skal du ikke. Udstille. Nej, men den er jo født uden redskaber til at formere sig. Kan nej, jeg forstå. Du tror nej. den har det har den altså. Den har nej, det skal vi ikke gå i detaljer, om, der er 12 årige piger der hører med på det her. Nej, men det, det vil da være mærkeligt. Du tror altså den ikke har nogen penis. Er det det du jamen, mener? Nej, nej, ikke noget vildt. er ja, det du siger, at men... det du står og siger i dejligt Dans Sommerradio at muldyr det er jo ikke det. Den har bare ikke sæd produktions Kvalifikationer. Der er to minutter til, at der er betrænighed at fortsætte, Kenneth. Pony, tøsen. Jeg prøver at komme nærmere på lige øjeblikket. Det er måske det, der tager lidt tid. Hun er ikke helt glad for det. Det er altså kun tre dage gammel muldyr, ikke? Hun er også lige født. Hun står, hun, hun står og, og, og beskytter det meget. Men her, på lidt afstand, mm. døber jeg dig, muldyr for Victor. Og så vender de ryggen til mig. Ja, og det kunne du måske have sagt dig selv. Det er, ikke rigtigt, det er ikke et rigtig godt indslag, og, og det, det lader os tilbage med <laughs> halvanden minut, hvor vi skal sige noget op i ra, eller inden i radioen, op, ja. op til nyhederne, altså for at vi kan time tiden. I mean, jeg, jeg synes på en anden side, at det var et smukt navn. Victor betyder jo den sejrige, og okay. det må man jo sige. Den er kommet lige ind på højre der. Hvad betyder tøsen, som Pony nu hedder? Det betyder pigen. Ja, pigebarnet. Tøsen, men det er også lidt et, et, et kælenavn på en eller anden måde. Tøs ja. pigen, tøsen, ja. tæven. Tæven er måske lige at gå over. Det hedder over det hele. Men øh, tøsen, ja. Tæven er sådan noget ind. Ja. Kende du smukt og Katrine. Ja. Kenneth? Kenneth, ja, du skal du skal med Anna hjem nu. Jeg skal med Anna hjem. Ja, indsvinge C uh, 5, ikke? ing. Ja. Det er korrekt. Og så skal jeg undskylde uh, til lytterne på, på vegne af ja, os og hele Danmarks Radio Christian Nissen, at uh, det her indslag måske ikke lige helt var som vi havde regnet med. Det er simpelthen det, der sker, når man tænder Kenneth Kødhoved i øh, marken. Vi på var på rose succesen i går, ikke? men det gik så godt med lag, Så det her, det også godt. Og det var ikke muldyret, der ikke spillede ud til sin rolle. Til gengæld skal vi om et øjeblik starte det indslag, der hedder Kante Toffles. Det er et indslag i en videreudvikling af Katte Grilles og Katte Ryges. Katte Toffles er det indslag, hvor du som lytter har stor bestemmelse for, hvad der skal ske med de kartofler, som Ingvar Jørgensen i Alstrup på Samsø, netop er kommet med. Katte Toffles i De Sprøde Heste... Om et øjeblik. Men først skal vi til København. Vi skal have nyheder med Søren Ørsted. For klokken er 11. <tryk> Malkte køerne her på Betre hvor de sprøde heste lige pludselig står og græsser en på en mark på Samsø. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Indtil videre, så sidder jeg Rebecca Barklauvitsen og vi spiller lidt musik. Og så håber jeg at have forbindelse til og Anders som et øjeblik, der kan forklare, hvad der i dag er sket med den store satellit. Her er Kelis og Trick Me. Trick Me fra Kelis, sten lille drillepind. Og der er altså også noget, der driller på samsø i dag. Hej Anders. Takker, hvad, hvad har I fundet på i dag? Vi øh, ved ikke på noget. Jeg kan godt komme med den helt ærlige og redelige historie. Kom ind. Hun Holms Radio har bestilt en satellit. Det er sådan en med sådan og så kan man snakke op til en satellit, eller fanden, ikke? Mm -hmm. og så skulle man modtage det i København. Yeah. Øh, men den bil virker de ikke. Men no. den er så ikke blevet testet i inden vi tog afsted. Og øh, hvilket så betyder, at vi så ikke spændende. Vi kan så også forstå noget, der er udfald undervejs. Men det er der så dem, der sidder modtager signalet i København, som er et helt andet sted, end der, hvor du er. Det er de så, okay. så jeg kan sige, at øh, vores blodtryk ligger omkring de 780 pt. <laughs> Og øh, hvis der skulle være de ansvarlige der kommer, holder sommerferien og søs, så skal de søge væk fra øen. Og de er væk fra øen, fordi vi øh, vil rundt med fakler og sætte i de alt, der har noget med Danmarks Radio at gøre resten af dagen. Jeg synes, jeg kan høre det dig, Anders. Dit røde hår kommer til sin ret? Det gør det i den grad. Du har temperamentet i orden i dag. Hvad med den anden, Anders? Jeg... Og... Vi glæder af, at du skal, hver dag skal sidde og overtage for os. Men det giver jo en masse afspacering i er skal du vide. Så de skal holde otte øh, ugers ferie, de går de normale seks uger. Det lyder godt. Du får det, Anders. Tak. Det var Anders 1, så kommer... Hey, Anders 2. Hej, Anders 2. Nå. Jeg har, jeg har blodtryk på 1200. 1200? Mit hoved eksploderet i, i en sky af, af rødstøv. Ja. Det rød, skal jeg. ikke ligge lytterne til laster. Det, vi skal ikke trække langt hen over marken med søn er derfor os. Vi skal bare beklage. Jo, lidt. Hvad er det, marken, er det? Anders, hvad hedder det? Hvad er det, vi sådan rigtig godt glip af? Hvad skulle der være sket her den sidste time? Vi havde jo en måneopsendelse. Vi havde mm. en mand. Øh, give opskriften på guld, ja. og øh, vi havde uddeling af penge til ja. fibasserende, mm. og vi havde af verdens smukkeste regnorm. Alt det, øh, det svært, er desværre nødt til at blive droppet. Ja. Det er bare nærmeligt. Det er det. Det kan og jeg godt se. Anders og ja. jeg at sende Er det ham, der sådan griner helt hysterisk bagved? Ja, nærmest. Han siger sådan en gris. Er han ved at blive sindssyg? Det er en anden historie, vi ikke skal genere lytterne med. <laughs> det er rigtigt nok. Men det giver Anders Rennard længere tid til at gå ud og finde lykken, Anders. Og vi jo, øh, om vi så sidder øh, via Stenshavner i morgen, så gør vi det. Er det et eller andet, bestemt, vi kan glæde os til i morgen, så bortset fra dagens det lige udfald. Ja, vi kan glæde os rigtig mange. Nu går du og lige, Anders, igen. Vi skal ja. kaste med kartofler. Fedt. Hej, Anders. Hej. Altså, I skal kaste med kartofler? Jeg ved ikke, hvad fanden vi skal lave i morgen. Nej. Faktisk skal jeg ikke sige det nu. Nej. Vi skal male på et krus, ja. Og så skal vi kaske kartofler der, og andet der, så tænker vi det bliver et spændende program at vi det igen. Det synes jeg, at jeg Det synes jeg sagligt på en god måde. Sige nu og siger undskyld, at vi ikke kan sende. Ja, det er ordentligt. Jeg vil sige Christian Nielsen kører forbi. Kartoflerne. Ja. Kartofler efter ham. Kan vi ønske klade? Ja. ja, hvad vi gerne høre. Hvad vil vi vil høre, Anders. Yummy yummy yummy. Men den har hun jo ikke. Åh oh, nej. vi til ny vi vil godt høre, Damian Rice. Ja, yeah. Kan du spille den med det samme? Ja, det kan jeg godt. Men så skal, yeah. I, øh, så skal I lige padle, det er I blevet så gode til. Ja, hvad? Padle? Ja, du ved. sådan Snak lidt derud af om ingenting. Åh, oh, hvad skal vi sige? Skulle jeg, det er der månedopsind. Det stod ikke på mit manuskript, Så jeg kunne godt tænke mig at vide nærmere om, øh, vi skulle sende en raket op, kan jeg forstå. Ja, det er sådan. Vi har fået mange gode forslag til. Hvad kan man bruge kartofler til, hvis ikke det var at, øh, og kartofle? Altså direkte at spise. Et af de mange forslag, der er ind, er, at hvis man forbinder 14 baggasofler, så kan man få en pære til at lyse med kov og tråd. Og så tænkte jeg bare, at med alle de gasofler, der er på samsøgsmål, så forbandt dem alle sammen med kov så måtte vi have energien op til at få sendt noget op i rummet. Og der er jo, at kende Kændekødhoved trænger sig på som et opmændt emne til at sende meget, meget langt væk. Men vi har jo fået også de første dødstrusler på mail, efter vi begyndte at genere Kenneth. Og det vil vi da godt have lovligt til andre 2.0 i. Øh, uh, ja, men jeg skal finde mailen før. Oh, ja. Det er noget med, at jeg var et rødt svin, ja. og Anders var en uh, salsøs uh, mad. Men så tror og jeg den, bare, jeg vil sige... Uh... Uh, det er også noget rod at kalde Kenneth K. for kødhoveder. Ja, den er her. Uh, du er et hjerteløst rødhåret svin. Mm. massen du lugter af lort og totalt klam. Ja. Snak dog pænt til Kenneth. I er jo selv en gave til menneskeheden. Ja. <laughs> det er indlytter så meget til bunden om 24 ugers 35 til at Jeg har på fornemmelsen at vi har snakket nok nu. Vi har jo øh, sang. Har... Øh, kan vi høre hun så godt? Kan vi det? Det kan jeg godt. Hun kommer her tak. og er det godt der ikke? Det har vi på os. <laughs> det var så lidt. Jeg hører ved i morgen uden for mange udfald. Det ved man ikke. <laughs> vi tak. ses. Hei. Her er det det i Kandenborg. Igen de første af på det forliste træskib Marta giver et billede af panik i de sidste minutter. En 21-årig student afhører at skibet pludselig begyndte at krænge meget voldsomt. Den 29 årige mener, at situationen er, fordi